Давай краще подивимося телевізор. Влад клацнув пультом і втупився в екран. Людмила не вміє тримати язика за зубами. Така вона є, але вона нічого нового мені не розповіла. Та я й не дуже вірю в її психотерапевтичні здібності. А Зоряну ти даремно образив. Вона тебе чекала. У неї до тебе було якесь особливе ставлення. Олежико, давай просто подивимося телевізор. Признайся, ти все-таки отримав її запрошення. Чомусь ти останнім часом усі розмови переводиш на неї. Нема її, виїхала на другий кінець світу. Я просто хочу дещо з'ясувати. Забудь. Скажи мені, що з тобою все гаразд, і я відчеплюся. Гарна передача. Як казав наш славнозвісний колега Гіппократус, «Кве медикамента нон санат, еферум санат. Кве ферум нон санат, е ігніс санат. Як там далі?» Квеверто ігніс нон санат е інсанабілія репутаре опортет. Примітка. Те, що ліки не лікують, те залізо лікує. Те, що залізо не лікує, те вогонь лікує. Те, що навіть вогонь не лікує, слід вважати невиліковним. Латина. До речі, «Ти запитав у жінки, чи вона не проти мого перебування тут?» «Забув». «А я думаю, яка в тебе хвороба, а в тебе склероз?» «Шосте, четвер». Марія взяла картоплину, притисла її до тертушки і поранила палець. Руки тільки-но загоїлися. «Дай сюди!» Чоловік, докоривши на терасі вранішню цигарку, впевнено відібрав у неї миску, тертушку і картоплину. Вона навіть пискнути не встигла, як картоплина в його руках перетворилась у хляпавку. «Сідай!» А вона повільно сіла. Чоловік продовжував терти картоплю. Похмурий, зосереджений, рухи економні і енергійні. Не мов зібрався на якусь битву, вирішальну битву, з кимось чи з чимось її невідомим. А невідоме – це найгірший ворог. «На вечерю до нас прийде Олег?» – сказав він і гостро глянув на неї. «Олег?» – повторила вона, а серце знову шарпнулось. «Ось як його звати». «Що означає твоє...» Олег, поясни, будь ласка. Я за цей час піду, закладу білизну у пральну. Сиди, мовив похмурий і зосереджений. Марія зітхнула. Що означає твоє зітхання? Нічого не означає. Вона переплила пальці і сперлася на них під боріддям. Дивно було сидіти в кухні і нічого не робити. Я просто так сказала. «А що означає твій мрійливий тон? Тобі подобається його ім'я?» «Олег», – знову повторила Марія, блукаючи поглядом ген за вікном, – «гарне ім'я». І він сам теж км. На погляд жінки км йому теж нічого не бракує. Так, куди ти дивишся, дивись на мене? У нього непогані фізичні параметри. Марія глянула на чоловіка і знову відвела погляд убік Ну, зріст, статура, манери. Які там манери? У картоплі в його руках зовсім не було шансів лишитися цілою. А Марія найдужче не любила готувати деруни, хоча що сили приховувала цю свою нелюбов, бо тоді їй довелося б готувати ці дируни щодня. Знову у тебе який загадковий вираз обличчя. Я так зрозумів, що ти не матимеш нічого проти, як він повечеряє в нас. Чому я повинна мати щось проти? Він твій друг? А якщо поживе тут кілька днів? Куди ти знову дивися? Не вмів її чоловік влаштовувати допити. Ой, не вмів. Нехай поживе. Ти завжди така слухняна? Чи тільки прикидаєшся? Чому ти вирішив, що я прикидаюсь? Тому що Олег тобі подобається Я вгадав Він бурував її своїми очима І вона, опустивши голову Затарабанила пальцями по столу Чому ти вирішив, що він? Він щодня про тебе запитує Картопля якраз закінчилась І він грізно роззирнувся за наступною порцією Знала б вона... «Що в нього буде такий ентузіазм?» Начистила більше. «Я не винна, що він про мене питає?» «Чи винна?» «Мабуть, усе-таки винна». «І про винні немає і не буде прощення». «Ти не відповіла, а він тобі подобається?» «Як тобі сказати?» Марія знову поклала підборіддя на переплетені пальці. Дивно просто сидіти в кухні і розмовляти. Я дуже мало його знаю, і мені важко розібратись у своїх почуттях.